A törel halála okozta megrázkódtatást, sokáig nem tudtam kiheverni. Sőt, azt kell mondanom, hogy azóta is bennem van, mert hiába cserülődött ki azóta a Drawers közönsége, ahol most én vagyok az egyik legrégebbi törzsvendék, még ma is magam előtt látom a pult sarkában álló bálszekrényen azt a hanyag figurát és a szék kikandikáló bozontos fejet. Olyan élmény volt ez, amelyet soha többé nem akartam átélni, ám közvetlenül azután oktalanul mégis beleszaladtam egy hasonlóba. Egy hét sem telhetett el póltemetése óta, amikor Andrew Vine behozta a fogszerierjét a rendelőbe. Föltettem a kiskutyát az asztalra, és gondosan megvizsgáltam mind a két szemét. Sajnos ez csak romlott, állapítottam meg. A férfi minden előzetes figyelmeztetés nélkül ráborult az asztalra, és a kezében temette az arcát. A vállára tettem a kezem. Mi baj, Andrew? Mi bántja ennyire? Először nem válaszolt, hanem úgy maradt összeröskadva a kutyája mellett, és egész testét rázta az okogás. Amikor végre megszólalt a tenyerének beszéltés rekedt kétségbe esett volt a hangja. Nem bírom elviselni, ha a digger megvakul, én megölöm magam. Elborzadva és hitetlenkedve kedve meredtem a lehajtott fejre. Nem történhet meg még egyszer, ráadásul rögtön pól halála után. Pedig sok hasonlóság volt köztük. Andrew is a 30-as éveiben járó aglegény volt, és ez a terrier az elválaszthatatlan társa. Béret ért, látszólag gondtalanul. Noha félénk, szerény ember volt, törékeny külsej ösztövértestel és sápadt jó néhány hónappal ezelőtt beszélt először Digger panaszairól. Azért neveztem így, mert kölyök óta nagy lyukakatás a kertemben, mondta bátortalan mosolyjal, és szinte félve nézett rám, nagy barna szemével. Elnevettem magam, hát <gül> remélem nem azért hozta vele, hogy ebből kigyógyítsam, mert ilyen betegséget nem ismer a tudomány. Nem, nem, valami másról van szó, a szeméről. Azzal is kölyök óta vannak gondok. Tényleg? Mondja el, kérem. Nos, amikor megvettem, már akkor is gennyes volt a szeme, de a tenyésztő azt mondta, hogy csak belekerülhetett valami, ami irítája, és hamarosan rendbe fog jönni. Így is történt, de soha sem jött rendbe egészen. Valami kis kellemetlensége mindig volt a szemével. Hogy érti ezt? A szőnyekhez szokta dörzsölni a fejét, és pislog a napfényben. Ó, értem. Magamhoz húztam a kis állatpofáját, és jól megnéztem a szemhéjakat. Már akkor beindult az agyam, amikor a gazdája beszélt, és biztos voltam benne, hogy vagy entropeon, befelé forduló szemhéjat, vagy diszticiázist, a szemgolyót dörzsölő harmadik sor szempillát fogok találni. De egyikre se utalt semmi. A szaruhátja felszíne is normálisnak tűnt, kivéve talán a lencsék és az iris mélyét, amelyet a szokásosnál nehezebben lehetett kivenni. Kivettem a szekrényből egy szemtükröt. – Mennyi idős most? – Körülbelül egy éves. – Tehát, mint egy tíz hónapja lépett ez fel? – Igen, nagyjából, de változik az erőssége. Többnyire nincs gond vele, de vannak napok, amikor csak fekszik a kosarába, félig szemmel, és látni rajta, hogy nem stimmel valami. – Nem hinném, hogy fájdalmai vannak, inkább kellemetlenség, ahogy mondtam. Bólintottam és szívből reméltem, hogy okosabbnak látszom, mert sajnos egyik tünet sem volt ismerős. Bekapcsoltam a kislámpát az obtalmaszkópon, és belebámultam a legvarázslatosabb és legfinomabb személyiségeibe, a lencsén át a retina ragyogó szerkezetébe, a látóközponttal és az ágasbogas vérerekkel. Nem fedeztem fel semmilyen rendellenességet. Ás még lyugagat? kérdeztem. Amikor tanács vagyok, gyakran kapaszkodom szalmaszálakba, és megfordult bennem, hogy nem talaj irritációtól szenved -e a kutya. Andrew a fejét ráztak. Nem, most csak nagyon ritkán, és a rossz napjainak semmi közük nincs az ásáshoz. Valóban, kérdeztem az államat dörzsölve. Láttam, hogy ő előttem jár egy lépéssel, és kényelmetlenül éreztem magam, mert nem volt semmilyen elképzelésem. Az emberek gyakran hozzák be a kutyájukat szemballjal, de azoknak rendre megtaláltam az okát. – És a mait is rossz napnak nevezni? – Nos, reggel így gondoltam, de azóta, mintha javult volna kicsit. Most is sokat pislog, nem gondolja? – Igen, talán így van. Digger, mintha nem is szívesen nyitotta volna tágra a szemét a rendelő ablakán bejáradó napsütésbe. Időről időre le is csukta egy-két másodpercre, mintha bántaná valami. De a fenébe is nem láttam semmi nyomot, amelyen elindulhattam volna. Nem mondhattam meg a gazdájának, hogy fogalmam sincs, mi lehet a kutyájával. Az ilyen vallomások nem erősítik az orvos iránti bizalmat. Eljött lázas szakmai tevékenységbe menekültem. Adok magának egy folyadékot, mondtam élénkem. Csepegtessen a szemébe naponta háromszor, és értesítsen, hogy javul-e. Lehet, hogy valamilyen elhúzódó fertőzéssel állunk szemben. Átadtam egy üveg csak kétszázalékos borsavat, és megveregettem Digger fejét. Remélem ez majd öreg, fiú, mondtam, ő pedig válaszként megcsóválta a farcsontját. Lelkes kis állat volt, bájos, jó természetű, és formás példánya sima szőrű fajtájának. Hosszú fejjel és nyakkal, hegyes orral és szép egyenes lábakkal. Leugrott az asztalról, és izgatottan ugrált a gazdája a lába körül. Felnevettem. <gül> Szeretne már menni, mint a legtöbb paciensem. Lehajoltam, és játékosan megveregettem az oldalát. Szavamra, nagyon jó formában van. Valóban, mosolygott büszkén Andrew. Sokszor eszembe jut, hogy a szemétől eltekintve tökéletesen működő kis gépezet. Ha látná őt a réten, <gül> úgy fut, mint egy agár. El tudom képzelni. Jelentkezzem majd, jó? Intettem nekik búcsút az ajtóba, majd visszatértem a munkámhoz, boldog tudatlanságba afelől, hogy pályám egyik legkínosabb és legfájdalmasabb esete előtt állok. Az első látogatás után különös figyelemmel követtem Diggört és gazdáját. Andrew ez az érzékeny, szeretetlen, méltó ember, egy mezőgazdasági vegyszerek egy gyártó cégnek volt a képviselője, és hozzám hasonlóan, állandóan utazgatott Darobi körzetébe. Mindig vele volt a kutyája, és én futólag korábban is észleltem, hogy a kis állat folyton ott bámul kifelé az ablakon, mancsát hol a műszerfalra téve, hol a sebességváltott kezelő gazdája kezén nyugtatva. De most, hogy személyesen is érdekelté váltam, felfigyeltem arra nyilvánvaló élvezetre is, amelyel a kiskutya fogadta be környezetének minden részletét. Semmit sem mulasztott volna el napi körútjaik során. Előttük az utat, a mellettük elsuhanó házakat, embereket, fákat és földeket. Ezekből állt számára a világ. Összetalálkoztam velük egyszer, amikor szemet futtattam a hegyek szélját a csúcsát koronázó lábvidéken de akkor május volt, kellemes a levegő, és az egyhetes napsütés felszárította a hangába kanyargó ösvényeket. Láttam, hogy Digger villámként cikázik a bársonyos talajon, és amikor észrevette szemet, odarohant hozzá, incselkedve megállt előtte egy pillanatra, majd visszaszaladt Andrewhoz, aki egy kis természetes tisztáson állt a barna bozót közepén. Dús virágjában állt a sárga zanót, és a kiskutya újra meg újra körbeszágúdozta a terepet, átadva magát az egészség és a gyorsaság élvezetének. Ezt nevezem életörömnek, jegyeztem meg. Andrew félénken mosolygott. Igen, gyönyörű, mondta. Hogy van a szeme? kérdeztem. Vállat vont. Néha jó, néha nem olyan jó. Nagyjából ugyanúgy, mint korábban. De az igaz, hogy láthatólag sokat segített, amikor a szemébe csöpögtetek. De még mindig vannak olyan napjai, amikor elesetnek tűnik? Igen, azt kell mondanom, hogy igen. Néha napján még vele. Újra elfogott a tehetetlen bosszúság. Menjünk vissza a kocsihoz, mondta. Vetnék rá egy pillantást. Föltettem Diggolt a motorház tetőre, és ismét megvizsgáltam. A szemhéj akkor nem láttam semmi rendellenességet, mert az járt a fejembe, nem néztem el valamit legutóbb. De ahogy az éles napfény megvilágította a szemgolyót, nagyon jelentéktelen homályosságot észleltem a szarú hátján. Enyhely volt, amelyet akkor nem vettem észre. De miért? Miért? Adnék neki valami erősebb folyadékot. Kotorászni kezdtem a csomagtartóba. Itt kell lennie valahol... – Próbálkozzunk meg az ezüst nitráttal. Egy héttel később Andrew behozta őt a rendelőbe. A szaruhátja elszíneződése megszűnt, valószínűleg az ezüst hatására, de a mélyebben rejlő baj változatlanul megmaradt. Valami még mindig nem volt rendjén. Valami, amit nem tudtam diagnosztizálni. Ekkor kezdtem el komolyan aggódni. Ahogy múltak a hetek, úgy bombáztam a kutya szemét mindennel, ami csak létezett, Higanoxiddal, kinozollal, cingszulfiddal, ikotillal és meg annyi másszerrel, ami azóta eltűnt a történelem sűjesztőjébe. Nem álltak még rendelkezésemre a modern antibiotikumok és szteroidok, amelyek ugyanúgy nem segítettek volna. Ma már tudom. Az igazi rémálom akkor vette kezdetét, amikor felfedeztem a hátját ellepő első pigmentsejteket. Fenyegető barna foltok tűntek fel a limbuszon, és sötét nyúlványokat bocsátottak arra az érzékeny hátjára, amely digör világra nyíló ablaka volt. Láttam már ilyen sejteket korábban is, és átlátszatlanok voltak. A következő hónap során harcba szálltam velük szánalmas fegyverzetemmel, miközben lassan, de megállíthatatlanul terjeszkedtek befelé, elhomályosítva és beszűkítve Digger látóterét. Andrew is észrevette őket, és amikor behozta a kiskutyát a rendelőbe, aggodalmasan tördelte a kezét. Tudja, egyre kevesebbet és kevesebbet lát úr. Pontosan tudom. Még mindig kinéz a kocsi ablakám, de azelőtt mindent megugatott, ami nem tetszett neki. Például az idegen kutyákat. Most pedig nem veszi már észre őket. Lassan elveszíti a látását. Hűvölteni szerettem volna, vagy belerúgni az asztalba. De mivel úgysem segített volna, csak ránéztem. – Az a barna dolog okozza, igaz? – kérdezte. – Mi az? – Pigmentes keratitisnek hívják, Andrew. Akkor szokott fellépni, amikor a szaruhártya, ami a szemgolyó külsejét borítja, hosszú időn át gyulladásba volt, és nagyon nehéz kezelni. – De megteszem, amit tőlem telik. – De ez nem volt elég. A lassú, lopakodó terjeszkedés könnyörtelenül folytatódott, és ahogy a pigmentsejtek egyre sűrűbben és vastagabban lepték el és sötétítették el a felszínt, úgy ereszkedett függőn Digger és a világ minden dolga közé, amelyet azelőtt oly mohó érdeklődéssel figyelt. Engem pedig egyre mardosott az aggodalom, és tehetetlen kínok között vártam az elkerülhetetlent. Az első vizsgálat után öt hónappal észletem először, hogy Andrew összeomlott. Ekkor már alig látszott valami a kutyaszarú hátjájának eredeti szerkezetéből. Barnás fekete homály borult rá, amelyen csak apró pontok engedték át egy-egy villanásra a látványt. Vészesen közeledett a vakság. Újra megveregettem a férfi vállát. Nézze, Andrew, jöjjön ide, üljön le. Odahúztam neki a rendelő egyetlen faszékét. Oda vánszolgott és szinte lerogyott a székre. Tenyerébe temetett fejjel ott és csak nagy néha emelte rám könnyáztatta szemét, feldúlt arcát. Nem bírom elviselni a gondolatát, zihálta. Egy ilyen barátságos kis lény mindig ör, aki mindenkit szeret. Mivel érdemelte ki ezt a sorsot? Semmivel, Andrew. Vannak az életben ilyen szomorú dolgok. Szörnyen sajnálom. Jobbra barra ingatta a fejét. Jaj, Istenem, neki a legrosszabb. Látta őt a kocsiba, mennyire kíváncsi volt mindenre. Mit sem ér már neki az élet, ha elveszíti a látását? És akkor én se akarok tovább élni. Nem beszélhet így, Endru, mondtam. Ez erős túlzás. Tétováztam. Kérem, ne vegyes értésnek, de orvoshoz kellene fordulnia. Állandóan orvoshoz járok. Válaszolta tompám. Most is tele vagyok gyógyszerekkel. Az orvos szerint depressziómban. A szó megkondította bennem a gyászharangot. És nem sokkal pól halála után rettenetes pánikot küldött rám. Mióta tart már ez az állapot? Hetek óta, és egyre csak rosszabb lesz. Korábban is átélt már ilyet? Nem, soha. A kezét tördelte, és maga elé merett. Az orvos azt mondja, hogy ha rendszeresen szedem a tablettákat, akkor kifogok gyógyulni belőle. De én már nem bírom tovább. De az orvosnak igaza van, Andrew, ki kell tartania, és akkor rendbe fog jönni. Nem hiszem, motyogta. Minden nap egy évnek tűnik. Semmit nem tudok élvezni, és minden reggel, amikor felébredek, rettegek szembenézni az élettel. Nem tudtam, mit mondjak, hogyan segíthetnék. Adhatok egy pohár vizet? Nem. Köszönöm, nem. Felén fordított a holtsápad tarcát, sötét szemét, és megrémültem, milyen üres a tekintete. Miért értelme van az egésznek? Tudom, hogy szerencsétlen leszek egész életemben. Nem vagyok pszichiáter, de volt annyi eszem, hogy felfogjam. Egy Andrew állapotában lévő embernek hiába is mondanám, hogy szedje össze magát. Hirtelen megszállt az intuíció. Jól van, mondtam. Legyen szerencsétlen egész életében, de egyelőre fontos dolga van. Törődnie kell a kutyájával. Törődnöm vele? Hát mit tehetnék érte? Meg fog vakulni. Senki sem segíthet rajta. Ebben téved, Andrew. Pontosan itt kezdődik a maga feladata. Rá lesz utalva a maga segítségére. Hogy érti ezt? Nos, ismeri azokat a helyeket, ahol sétáltatja. Úgy kell szoktatnia, hogy mindig ugyanazokon az ösvényeken és csapásokon járjon, ahol az ismerős terepen biztonsággal futkoshat. És tartsa távol a gödröktől és árkoktól. Eltorzult az arca. De hát soha többé nem fogja élvezni a sétát. De igen, mondtam, meg fog lepődni mennyire. De hát és ott van az a szép tágas rét a háza mögött, ahol szaladgálni szokott. Állandóan szemmel kell tartania, és gondoskodnia arról, hogy ne legyen semmi a fűbe, aminek neki mehet. És a szemcseppek. Maga mondta, hogy jobban nézi magát tőlük. Ki fog neki csöpögtetni, ha maga nem? De, de, doktor úr, maga látta, hogyan nézelődött ott mellettem a kocsiban. Ezután is nézelődni fog. Úgy is, hogy már nem lát? Igen. A karjára tettem a kezem. Értse meg, Andrew. amikor egy állat elveszíti a látását, akkor nem fogja fel, hogy mi történt vele. Szörnyű dolog tudom, de az állatnak ez nem okoz olyan lelki kínokat, mint az embernek. Felállt és hosszú szaggatott sóhaj tölt föl belőle. De nekem lelki kínokat okoz. Olyan terettegek már ettől. Se éjjelem, se nappalom, folyton ez jár a fejembe. Annyira kegyetlen és igazságtalan, hogy ilyesmi történjék egy védtelen állattal, egy kis teremtéssel, aki soha senkinek sem ártott. Ismét tördelni kezdte a kezét, és felalájárt a rendelőbe. Maga kínozza saját magát, mondta vélesen. Részben ez is a baja. Ő maga megbüntetésére használja a ahelyett, hogy a hasznára fordítaná. De mit tehetnék olyat, ami tényleg használ? Mindez, amiről itt beszél, ezek, ezek nem teszik boldog életét. De igen, azzá tehetik. Digőre még hosszú boldog évek várnak, ha maga is úgy akarja. Csak is magán múlik. Mintha álmodna, úgy hajolt le hozzá. Karjára vette a kiskutyát, és kivonszolta magát a kapuhoz. Ahogy ment le a lépcsőn az utcára, utána szóltam. És látogassa továbbra is az orvosát, Andrew. Rendszeresen szedje a tablettákat. És ne feledje, emeltem fel a hangom, hogy szinte már kiáltottam, ne feledje, hogy kötelességei vannak a kutyájával szemben. Pól halála után borotva élen táncoltam, de ezúttal nem sokkoltak tragikus hírekkel. Viszont gyakran láttam Andrew Wine-t. Időnként a városba vezette Pórázon Diggert, máskor az autójából kandikált ki a kis feje. Mindig a szélvédő mögött, de legtöbbször a folyó menti réten, ahol a tanácsomat követve ugyanazokat a jó, tágas sétautakat járták újra meg újra. Akkor is a folyónál voltak, amikor egy szép napon megállítottam őket. – Hogy mennek a dolgok, Andrew? – mosolytalanul nézett rám. – Hát, egész jól eligazodik. Én meg rajta tartom a szememet, és mindig elkerülöm vele a szemközti rétet, mert az tele van süppedős részekkel. Igen, bölcsent teszi. És maga hogy van? Tényleg tudni akarja? Hát persze. Megpróbált mosolyogni. Nos, ma egész jó napom van. Általában feszült vagyok, és törnyem boldogtalan. A rossz napjaimon meg szorongó, kétségbe esett, és végtelenül magányos. Sajnálom, Andrew. Vállat vont. Ne higgye, hogy sajnáltatni akarom magam. Maga kérdezte. Egyébként van egy szisztémám. Minden reggel megnézem magam a tükörbe, és azt mondom. Oké, okay, Wayne, kezdődik egy újabb rettenetes nap. De te meg fogod tenni a kötelességet, és gondoskodni fogsz a kutyádról. Nem rossz ez, Andrew. El is fog múlni. Egy nap minden megváltozik, és ismét jól fogja magát érezni. Ezt mondja az orvos is. Lapos pillantást vetett rám. De addig... Lenézett a kutyájára. – Gyere, Digger! Megfordult és hirtelen elsietett a nyomába ügető kis kutyával, de volt valami a vállatartásában, az előre szegezett fejben, ami reményt adott. Rettenthetetlen elszántság sugárzott belőle. Reményeim valóra váltak. Andrew is, Digger is sikerrel vette az akadályt. Pár hónap elteltével már biztos voltam a dolgomban de az utolsó képet egy-két évvel későbbi találkozásunkról őrzi az emlékezetem. Egy fensíkon láttam meg őket Darobi fölött, ugyanott, ahol először pillantottam meg a zanótosba boldogan rohangászó digört. Most sem tűnt különösebben elesetnek. Önfelettem futkosott a puha zöld talajon, szaglászta a növényeket és mélységes elégedettséggel emelte föl a lábát a hegy felfutó löszfal tövébe. Andrew nevetett, amikor megpillantott. Meghízott, és egészen más embernek látszott. Dégör minden centiméterét ismeri ennek a terepnek, közölte. Azt hiszem, ez a kedvenc helye. Látja, milyen jól érzi magát. Bólintottam. Boldog kiskutyának látszik. Igen, valóban boldog. Jó élete van. És megmondom őszintén, néha el is felejtem, hogy nem lát. Szünetet tartott. Igaza volt az a rendelőbe. Maga megmondta előre, hogy így lesz. Hát ez nagyszerű, Andrew, mondta. És maga is boldog, ugye? Az vagyok, doktor úr. Hála Istennek, az vagyok. Árnyék futott át az orcam. Ha arra gondolok, milyen volt régebben, el sem akarom hinni, mennyire szerencsés vagyok. Mintha egy sötét völbe jártam volna, itt lépésről lépésre kapaszkodtam ki a napfényre. Értem és most ugyanolyan jól érzi magát, mint annak előtte. Elmosolyodott. Nem jobban, mint annak előtte. Ez a szörnyű élmény megváltoztatott. Emlékszik, mit mondott? Hogy ötröm magam. Rájöttem, hogy más se tettem egész idő alatt. Az élet minden kis nehézségét erre használtam. Nekem nem kell elmagyarázni, Andrew, mondtam derűsen. Magam is hajlamos vagyok erre. Hát igen, azt hiszem, vagyunk így egy páram de én már kiismertem ezt a dolgot, és tudom, hová vezet. Sokat segített, hogy gondoskodnom kellett Diggerről. Felragyogott az arca, és a fűre mutatott. Ezt nézze meg! A kiskutya egy régi kerítést vizsgálgatott. A megmaradt korhat palánkok valószínűleg egy juhlakot fogtak körül egykoron, és miközben figyeltük, Digger minden nehézség nélkül ugrott át a rések között a túloldalra. Ohó, -oh, remek! mondtam elismerően. El se hinni az ember, hogy bármi baja van. Andrew hozzám fordult. Doktor úr, én nem győzök csodálkozni, hogy ilyesmivel találkozom. Képes lehet erre egy vakkutya? Mit gondol? Mit, mit gondol? Lehetséges volna, hogy mégis lát egy kicsit? Haboztam. Talán láthat valamit egy pigment rétegen át, de nem sokat. Egy villanásnyi fényt, egy árnyékot talán. Tényleg nem tudom, de akárhogy is olyan jól kiismerte már a terepet, hogy nem sokat számít. Igen, igen, mosolygott Endrú bölcsen. Hát akkor mi mennénk is. Gyere, gör! Pattintott az ujjával és elindult az ösvényen, amely élénző szalakként kanyargott a hanga közt, tisztán és élesen mutatva a napos égbolt felé. A kutyája előtte szaladt, nem is ügetésben, hanem igazi vágtában. Nem csináltam titkot abból, hogy annak idején nem sikerült rájönnöm Digger megvakulásának okára, de a szemgyógyászat modern felfedezéseinek fényébe arra hajlok, hogy a keratitis egy különleges változatától szenvedett. Ezt akkoriban még nem ismerték, de még ha tudtam volna róla, akkor sem igazán segíthettem volna. Itt a szaruhátja szárosságáról van szó, ami akkor lép fel, ha nem termelődik elég könny manapság mesterséges könnyek becsöpöktetésével kezelik, vagy egy komplikált műtéttel, amelynek során a szemhez terelik a nyálvezetéket. De mindezek ellenére még ma is elhatalmasodik az a szörnyű pigmentáció. Ha visszatekintek erre a történetre, hálát adok az égnek. Sok minden segíthet az embereknek, hogy kimászanak a depresszióból. Elsősorban a családjuk. Az a tudat, hogy a feleségük és a gyerekeik rájuk vannak utalva. Néha egy ügy, amiért munkálkodnak, de Andrew esetében a kutyája volt az. Gyakran gondolok arra a sötét völgyre, amely bezárult körülötte, és meggyőződésem, hogy Digger porázába kapaszkodva sikerült kijutnia belőle.